Kotzak desekreti abadu. Bekusenia. Ozan zerkiak inbertu biztantaren. Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan eduburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost zantzari zinez, perfiktoak lez. Bada hori, bakizu zubia egiteko, bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Astebuka era honi begiraiarriko garen honetan gure garko kulturatala igandeko itzordu batekin abiatu nahiko genuke igandeontan eskeneko baitute Anderezerora hiriburun pastoral Hiriburuko plaza berrin ematen digute itzordu, atzaleko iruterrietan eta pastoralunen inguruko argibida gogora ekarriko ditu. Errepikaldi nagusi batean izan baita pantzuirik gara ilankidea eta beste beste Anderezerora hiriburun pastoraleko azletariko batekin, mintzatzeko aukera izan du. Guillom Irigoyanekin nahizu zen. Ba, Guillom Irigoyan, entzun dezako. Andres Horak nolaz bait gopusten du hiriburren historiaren zati bat, herriazen denbora hua, Eta hori dugu kontatzen pastoalean, eh, hainbatik gertakizun bat dira eta Andere Soraren begitik ikusten dira, apartitzen direnak erdiarotik eta bi gerlak arte Zortzioen urtez bizi den Andere Sorara bat ikusiko dugu tabela ginean ah, Zuek esmatun zuen personai bat, izan dira Andere Sorara, entzor, behinan horra gertzen dena da fikziozko bat edo izan da bai. egiazki Izan dira eh, Brezeski, hiriburguren kartapostela guztendelari, beti ikusten da Anderes Esora inia, beti biziden, fai, beti hor etxea, eta hainbat azken Anderes eta gero ere erriko etxea izan dena, baita ere oi, elkarteko etxea, elkartean etxea behaz badu simbolikoki uh, izaite bat eta etxe horrek, eta Anderes ere, hainbat Anderes Hora izan baitira, Gilbert Espor uh, historialaren lanari esker ikusi dugu nola hor ziren uh, eta kasi amasei eta behaz bigerla karte, zer rola zuten, eta ok, bat ere da, histori, hiriburuko historia kontatzea gain, Ander Zoraren, ikusiz, Ander Zorak zer importantzia izan duen eskualerrian, eta zer eskuduntza edo zer egiten zuen E, ateratzen dugun hor denek daukagun irudio hortatik ez, er baita Elizako gelaria zela ez hori baino gehiago zen, e, etxe kanderen ordezkaria zen eta etxe, etxe kanderak zuten lana etxearen barne bizia baitzen, ez bakarrik barneko bizia Barne bizia ere izan ziren joze, hezkontza herio eta historio, Bizkaiako horren inguruan ere, eh pastoraloenek per permetitzen du Andresiroren egola norazbait ber agerzea e, eta moldehurtan. Araita onzekopritu haut, beraz eh Mendes benditako hiliburuko erriaren historia kontatzen da, nola egiten da Dena laburubiltzeko, zuhidazketa e, lanetan izan behitzen da. Baina laburubiltzeko ahazuen duzu, ez den gauzaan niz ez dira kontatzen, batzok galditzen dute segidar. Baina bada hiri burun nahiko historialik pastoala baten iteko, ba, baten iteko, bien eta tira tuz ere hiru. Baina ez, bat kontatzen dugu, e, beraz, eta hartu ditugu gertakari batzu, biztan dena herriuntan izan dira, beste hainbat lekutan bezala, gertakari batzu, E, Kanpoko histori nagusiaak aginutakoak gu ensatu dira erakustea hiribururen historia. E, Erna beita bizanna ondoriak baditu, Kanpoko historiak ere adibidez Wellingtonen eta bogokaldiak hemen Na Napoleonnenen tropen kontra, izigiko ondoriak izan ditu hori eipatzen dugu, erakusten dugu, e, pastorala epopeia bada, behaz behar dira gauza handiak eta eta badira, behaz erakusten ditugu, bera badira ere bagne biziko gauza batzu, adibidez, e, erdi arotik eta bi gerlak arte, hiri burur eta baiorean artean, bezi izan da borroka bat, mugen gainean, eta hori kontatzen dugu, eta Eta horrek ere pastorala egiten du, pastoralan behar da historio bat uh, hastetik buru eta beti hor ditugu bayonesak uh, hiriburren kontrari dirinak, gorri bezala eta eta behaz guk hartu ditugun uh, uh, gaiak uh, historia horretan, hiriburren historia dira horiek hiriburu eginduten eta hiriburren, hiriburren ondorio haukanduten gertak, gertakariak. Hale gazte, gelebarteak zen dute, pastorian aldean, lehen aldea? Uh, Ez, uh, eni ene biga gena aldea aldea da, uh, lehena Grecian denburan egin anin uh, aingeru, eta hor uh, biga gena aldea. Hordiana, zer no, dira zailtasunak? Lan egitmoa, lan egitmoa azkajada, Esa. estresa, bai, uh, testoak ikasi behar dira, mugimenduak ere, baina aban, dantzak. Hala, ondoan ma bai, zuetako, berdin? Eh, Enetako, dantzak, gilago. <laughs> Hortan uh, ukan itut zaitasun piskabat, ez bain nintzen uh, dantzaria, gero dena bikain. Dantza duzu egiteko, zubak egiteko, kantiak, behertsetak eta? Dena, ah. dena. Eta zailena dantza? Bai, ba. okay. urundik. Eh? Urundik. Ba, talde, eksperienzia eta bizi eder bat erbaten duzia zemen, hori gaitan ala ez? Alla, ez. Ah, vai, vai. La, uh, talde giro hon bat dugu, uh, orain ezagutzen gira, lagun ahtean gira, kasik, eta untza pasten dugu. Geyenak hiri buru tarrak ziste? Ez, nire baionezan iz. Ah, Ez ba, ira adibideona ba, aurrean? Ez. Ah? Nire bai, nire buruak. Gero badira sire buru tarrak, bizpairu, badira baionezak, eta gurekoak. Mek geienak hiri buru tarrak. Gusta zentza hau zeiten duzien eta, bai, ba, eta kondatzen duzien uh, histori horri. E, bai, hainitzik hasi dugu, epartetik hiri bururen buruz eta abiraztasun badere batetik. Buz gaitzeko. Ba batzik erriti badakitizela bemento hona, ere elgerzketa niteko, denak pilpiltze izte horre ripikaldia haztekotan. Prezeski, zer dira zeheltasunako lako tal gotyok baten kudehatzeko. Ba batziketan nola eran behar den, meh, handiz dira, xigur da, meh... Atza maiten dut halere uh, denak direla, denak entzuten dutela ene, ene komendioa, ene manuak, ene, uh, eta denak direla xerri eta, bon, bai, egia da, bata, fain, eskapatzen direlarik harri, kreku Biltzen ditut eta tortzen dira, eta hala, pasatzen da askiuntza, bai-bai. Taleko eksperientzia eta bizi polita, hori? Bai, bai, bai, bai. Isi lan lana da, uh, lan kolektiboa da, uh, denek bat dute zerbait egiteko uh, eta denek, uh, denek uh, behar da, aiza egiten dute lan, behar den lana. Eta denak prestigia dira, halide, bai-bai, bai, bai, bai, bai Mm. Giyomi dugu jeni lehenako galdera bera egin diot, bai zure, zure aldi. Ba huzu be, behako batzuk tekstoan, e, galde gindiozu Giyomi eta gauza bat zuen egukitzea, zuk ikusten duzuen, uh, zinuen manera inara bera, edo? <laughs> bai, um, bai, bai zen eta, bom, uh, andere zer hori nahi nuen uh, uh, izan da dien uh, emazte gizaz. Ora zerbait beste ikusten da pentsatzen dut eh uh, bere kargo izan dela izigirikoa eta ez dela bakarrik izan eh uh, apitzen neskatu uh, bat bezala Odian uh, bai zerbait erranastin uh, yogu gaitasume ait eh uh, buruz eta eta gauza holako gauzak bai. Ara, eta antzin jausta uh, gisa, be pasto lai zistelaik, einzonen enzonan dituzien lehen bispailoo bertsuak, Pierre Guillaume Tonin, eta le iherte kemanik gozan. Onki gine euskaleriko. A Zerreran Iri burun pastoralat Daxo egu kantaturen Iri tuden eriuntaz Daxigunak kantaturen Andere xero leku Gi nu ke go Har another me ko Baiki lizti eta baiturk Ekainaren iluan igandez Andere xerora hiri burun pastoralak Hamakak terditan meza pastoraleko aktujikin Hamaikak terditan desfilea Andere xeroraineatik plaza begiraino Horen batean bazkari eta talo jejiko plazan Ahatsaleko hiruak terditan tianko Andere xerora hiri burun pastoralak plaza nagusian She hita shun gust jak pastoraleko webgunean. Ekaianaren La fanfare du Bocale Brassband. Maan eta hedaian bezala, ezpeletan ere Karrikako ikusgarrien festivala antolatzen da, eta aurten bederatzigarrenez, Pinpulka elkarteak egun bateko egitaragoak proposatuko du larun batuntan. Etxemenndi ostatuan dela, eskolako aterpean pilotanekoan ala merkatu estalian aurten zazpi proposamen ezberdin izanen dira. Patxi beli Pinpulka elkarteko kidea. Hiru erdietatik go goitzi uh, gauartete? Azkenian. eta izanen da wala, estilo desberdinak uh, aurten uh, emengo kompaniak izanen dire uh, ainit. Kadibaz izanen da uh, jordefet kompania, ba baianako kompania bat da, da tango ikusgarriarekin, eta gero izanen da ere uh, bilaka kolektiboa uh, soka ikusgarriarekin. Eta antzerkia di ere, martentuzo kompainiak, elektronik jazz izeneko antzez lan musikatu askeniko du, bailaztuak ere izanen dira, dozuko ondo lanarekin edo eta zazpi senideko antzerki obra ere, oholtzaratuko dute fusa naiek. Eguna, bokale behazband eta soinutiki taldek alaituko dutelarik. Baitzordua ekainaren biuntarako ematen digute. KULTUR ALEA Ba proposamen batekin esegituko dugu orain eta Ondarribira begira jarriko gara larun batuntan txiki musika izeneko proposamena izango baitugu Ondarribiko kasino zarrean txiki-txikienek eta oro har familia hartzean instrumentuak deskubritzeko eta kontzertu bat bizitzeko esperientzia hori ere eskainiz ba, antolatu dute egun berezi hau ekainaren bian izanen da zita aigurdiko 12erdietan eta egunaren guruko argibide zunbaitzu, eskaini dizkigu ez mugak elkarteko Carlos Sánchezek entzunatzen? Hainbait, aierre ongo dira, eskola musikoek adide, musikakoek adidez aierrainit eskaintzen dute, alde batetik bateria jotzeko aukera dago, gitarra eta basua ere, e, txalaparta eta kantu edo haotxaren bueno, aotxa, inguruko eta e, aierra. Eta e, azkenik, e, kutxun aurre eskolak propatzen diguna da e, estimulazio, musika, estimulazio inguruko eta aierrak, ez da? bai familientzako eta bai haurtzorentzako. Eh zerotik eh arte beraiek bere, ba bueno, jardunean, ohiko jardunean eskaitzen duten eh tailer e, tailerrak dira eta hemen 3 3 tailer eh dituzte e, familientzako eta haurtzakoia aur adintarte adin tarte guztientzako ba e, ekartzen ditugolako. Gure gonbitea egun osoa e gozatzera etortzea da. Eh eguerditik e aitzin eta lauak bitartean eta horretarako ere ba gonbidea luzatzen diegu ba, piknika etxetik ekartzera e, hemen esan beharra dago taberna zerbitzua e, eskainiko dela eta interesanik ez bauno parke ba, polit honetan e, piknika egiteko aukera aukera e, dagoela e, agian e, alde hontan ba igual ez daukagu ohitura hori beste herri alde batzutan badaukate ezta e, argi izpi bat e, ikuste duten bakoitzean ateratzen dira jendea e, kanpoan bazkaltzen du eta familianekin eta laguneekin gustatzen du eta guk ere beste helburu helburuetako bat hori izango litz parketaz parke, parke ba, gozatzea eta ba, uno, kanpora, kanpora teratzea eta gozatzera. Baiz mugak elkarteko Carlos Sánchez en adiazpen hauekin gelitzen gara eta gugon hartu beraz, ze, eh? txiki musika eta ez mugak elkartek proposaturik txiki musika izaneko festibaltzua izango dugula ondarribiko kasino zarrean laru matuntan eguerdiko amabit erdietan eta bertan entzunar izango ditugun taldeak frikun eta erau izango dira. Zdama está más yerta sa portean vengo vain y causa Af因 enten leiz it e bezala uarko dugu gaurko gure kulturratala, ezantzalere Azparnen aste kulturala ere iragaiten ari dela, gaur berean anari entzuteko aukera izango duzuela gaueko 8etatik aurrera Elisaberriko kaperan eta Kolinga Afrofolk bikoteak ere berea du ekarriko eta bestalde biharko egunera begira ere ezantze besteak beste kontzertuak ere izango direla eta mahiru dantzak bere lana ere eskainiko duela Arratsaldeko 6etatik Era. Ba, untar arte, gara gaurkoan, negaleti besterik ez, gero arte esaten dizet. Kulpak viktoriek eskamak entzen, ez du esan ikasten, aukerik altzen, Maite nahuela, gorroto nahuela Esan behar dunian esaten Altrebes bada idem Lapur txin txue zen bat dakien Arrakatu Tokilan beiratzeu Logikaz pentsateu Baina Pitsiak Pitsi Maitea Ez ditorkitzen Sartu Aitioz Patrikan Bita Orgullia, tiktira, ez da ki sornorino Norgodia picigoste Da pagi ti tira Shirpa cori questa Ametite ne spana de bilacen Giri maskin ni teorizatzen atomua zati zen baña pizhia menj mai de estitarkiz Aten tenuto datato la vita che ti ho tirato giù don't